Més de 40 anos amb tú. Galegos no con Armando Fernández e Julio Coghill. Señora. Señora. Dú al mortal O oh, miña linda Rayana Vira costas Vira costas a casteras costa a Castela non queira ser Castella Señora Señora Cirácrabus, cirácrabus, cirárosa. Bueno, xa temos o próximo convidado. No cal, pois vamos a debullar moita cousa porque este é unha persoa moi sabia. E vamos a falar con ela. John Grant y <risas> Exactamente. <risas> vamos a la, veño. Falamos con, con Tatán Cuña, Eduardo Alberto... Bueno, o caso é que eh, eh, compre saudalo e eh, felicitar a tamén, non? Exactamente. Moi boa tarde, Tatán. Moi boa tarde. Eh, Felizano para vos tamén. Que, <risas> que sigamos por aquí, por este camiño, eh, de cando un beso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 <ríe> para moitas cousas do outro lado da la Raya incluso a Uxía ahora, cantaba unha canción tamén rayana e sí. de comunicación mira, te, vou tener un cachiño da entrada desta obra de, de teatro que se chama Territorios de Liberdade é un proxecto no que se reúnen os talentos das compañías Baracín Teatro de Poua de Barcín Caray, sí. Tansarina Títeres de Redondela auspiciados polo centro dramático galego, non? Onde ti estás, en Tansariña, estás ti como o máximo representante, sí, lógico. Eu como representante de Tansarina, claro. neste caso non actúo, vale. pero sí que estou no proxecto, estire en todo na parte de investigación, de vale. creación, e uh -huh. aí me mantenho, non? Agora o bexo todo un pouco dende o punto de vista poderia decir do espectador casi bueno, axudante mas... de dirección por así decir casi. Xunto con Kiko Cadaval, e aí os dous eh, bueno, meneando, fazendo, meneando o os fios do, dos títeres, así Kiko ¿no? Cadaval que que conseguiu em eh, levar a escena un texto escrito por separedes Paredes. Se Paredes é ah. eh, un... bueno, un actor tamén, eh, aparte de actor, escritor de teatro, uh -huh. daquí da, da galego portugués, é sí. eh, portugués realmente, pero vive en, en Cangas. Uh -huh. y bueno, eh, ele fez un trabajo muy minucioso porque acudiu a Coimbra para investigar por que este espectáculo Territorios de liberdade uh -huh. pois é unha homenaxe un ao, ao 50 aniversario do, da revolución dos cravéis, dos sí, cravos sí, sí, sí, sí. en Portugal, non? Uh -huh. Entón, eh Barasin Teatro eh en xeito contacto con nos, con Tarsarina uh -huh. porque querían facer un obra de teatro eh, eh, bueno, pois pues, para conmemorar esta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 la ida a Portugal que a debe entrará porque atópase, bueno, pois desvalida de querer entrar a, en Portugal a buscar a a filha a outra a, a nova liberdade, ¿no? claro. Eh, claro. Claro. En este camiño que les fan estes estes caldeiros portugueses, digo, perdón, galegos. Galegos, sí. que... pois, eh, a liberdade vai lo levando e conduciendo por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 De, de, abril, de abril 1974 e claro. claro. bueno, creo que é para unha obra para disfrutala e eh, un pouco recoñecer sí. eh, que o 25 de abril non foi espontáneo claro, aconteceron ¿no? moitas cousas para que poidera acontecer ¿no? para preparar bueno, unha preparación enorme que se vai a facer estrenando eh, comenzades en Arteixo teño entendido e a da Zasete de Xaneiro non? Sí, mañá mesmo os están ensaiando de en redondela. Sí, sí. Uh -huh. Eu eh, porriño agora, Dale. pero eles están acabando ensayando en redondela. Isa tira para Arteixo para montar toda lá. La... E eh, mañá 17 sí. vais estar en Galicia por primeira vez. Territorio este de liberdade. espectáculo, territorios De verdade. Bueno, dije que nos, que nos ibas leer un, a ler algunha cousiña de, de, de ese traballo, pero pero si, si, si che parece que é moi long, moi longo, non te preocupes que nós estamos encantados, polo menos coa descripción que nos estás a facer. Ese tal, sí. ese tal se paredes teremos que entrevistarlo tamén. que te parece? Me parece genial. Para, él, para que se pónen en contacto, eh, vos conte isto de moitas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 que para no perder eh, viendo esta obra, ¿no? Eh, eh, bueno, los eh, hermanos galegos quieren facer un monumento con sus artes de canteos. Eh, eh, entonces, ahí inician esa viaje en esa biase van a encontrar con todas estas historias eh, muy bien dirigidas por, por Kiko Canabal, ¿no? Te, te, eu queria lhe preguntar unha cousa A, a, a Tatán, a ella, tatán llévelle, llévelle. Supoño cousa, verá sí. eh, Cando faz unha parede Por exemplo, para dividir Duas cintas sí. Esas pedras Que van Namás que colocadas Sin cemento ni nada ao menos por donde son eu Dícesille canteiro De pedra seca Ajá Si, sí, si sí. E a outra, pois, é de pedra mollada. Ah, non sei cual dela se a va... <risa> Bueno, os nosos canteiros teñen moitísima eh, eh, tradición. Yo, eh, son artesáns en realidade eh, non? Sí, sí bueno, eh, había nesta época, bueno, incluso nos 74, que é cando a Revolución dos Cravos, non? Uh -huh. E eh, anteriormente hai un trasiego de canteiros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 eu creo que traballaban máis nos adoquines das rúas sí, preparando ¿no? sí. ese tipo de traballo tan necesario para preparar os povos para poder caminar por eles ¿no? sí, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, e as carreteras mesmo ¿no? sí, eh, sí, sí. eu creo que, que por aí va máis aos canteiros respecto ao da cantería que me comentas de pedra mollada ou pedra seca desconhezo bastante o que sí que me interesa máis é a seca porque aquí con que chove <risa> entre goter en una pared seca eh, a poder ser con con una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 Ver... Pues, si lamento na propia ida verdadeira estropelía, sí, señor sí, sí, sí. verdadeira estropelía, sí y parece que se quede ignorar isto pero bueno eh, seguimos RQR creo que esta película vai dar moito que falar porque porque conta está muy bien documentada Miguel Ángel Delgado estuve tres anos documentándose a través do, do fallado da memoria de Vila claro. García, por exemplo con Caeiro e compañía eh, e consigue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 que xa era xa era hora de que se declarara porque xa, xa si sí, xa no tempo do bipartito aquí xa se conseguirá un adianto para que a Illa fóra considerada Illa da memoria por eh, traballo moito para Isto Luis Vara, non? De que político coñecedes, político galego, do lobro nacionalista galego, que el tedesou muitísimo para que a ida fose reconhecida como de da memoria. Eh, despois botou xa abaixo todo e, e parece que agora se volve a recuperar. Sí, sí, a ella de San Simón logra por fin pues la declaración como lugar de memoria que además, con bueno, eh, eh, eh, es algo que, que conviña que todo el mundo mm, recoñecerá ¿no? bueno, sí, al mismo tiempo que sí, oficialmente oficialmente sí sí, sí, sí, sí, oficialmente y bueno, oficialmente. parece que, que vaya adiante hmm. y que pronto tendremos noticias porque de momento parece que que eso ten que ser todavía reafirmado, por decirlo de maneira. ¿no? Bueno, é, é certo que, ademais, merecía unha homenaxe didáctico e reparador, porque naquel reparador, momento sí. non todo o mundo... esta película vai ser, vai ser esa, esa reparación, non? É, é posto en valor no tamén o feito de, que, de, de cal, que que sí que película, pero que en realidad pon en valor moitas das cousas que ali so sucederon e que eh, compre que todo o mundo coñeza, non? eu tive a oportunidade de, de participar como actor na película mm. e un dos traballos que fize co co a dirección foi un pouco eh, ampararme eh, na miña propia memoria, ou no? sea, mm. eh, eu naci en Redondela porque o meu avó Alberto Marín alcalde, que era escritor represaliado na Illa de de San Simón, pois chegou hasta aquí y aquí quedó mi aboa Antonia después mestra republicana y aquí nací eu, en Redondela sotto cos moi irmás eh en fin que esa parte a, a investiguei e traballei moito para que o personaje uh -huh. que faco é propia ella na desta película na ella de San Simón uh -huh. este personaje eh, le base por lo menos o nome de Alberto Que, o nome do meu, meu abó que, que, que, que ti levas un tamén unha que, un... que, que, que ti tamén levas o nome del non Eduardo Alberto Eduardo Alberto, exactamente sí. Eduardo por parte dunha boa e sí, sí. Alberto por parte de outra para que non se levaran mal moi ben, moi ben foi así e despois nada de finalmente, mañan vou a, a un acto amigo, mm. a Vigo a presentación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 a uh, biblioteca galáctica contra a uh, inteligencia artificial fantástica fantástica bon que puede decir un poco o libro contra gente de artificial. Mal empregada, que é decir, a inteligencia empregar mal mal empregada, non? A inteligencia artificial. Exacto, mal empleada. De feito, ao final ainda se reivindica a inteligencia artificial, pero ben empregada, claro. Claro, claro, claro. No, si un texto moi bonito de Carlos Ladraña que un escritor, poeta tamén, sí, si, si. Sí, poeta e escritor e Carlos eh, traballou moito con nós no taller Ajá. eh entender un pouco esta relación que existe entre os cíteres o actor e o texto e a, a partir de dai creo un espectáculo extraordinario onde emprega os personaces infantis, non? Uh -huh. De galaxia, mistura todo eh, mistura o espantallo amigo con uh -huh. o profesor Lamote uh -huh. ou con, con, con outros personaces co logo namorado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 Vale, mañan vou estar con el na Sí, sí. Pues, na, pues, na presentación do do seu libro porque pues, desta de obra de desta de obra de teatro hmm. saíu unha novela escrita eh, por él tamén. Pois pues entón, felicítalo a, a parte, de nosa parte. Felicítalo de nosa agora mesmo. Pois pues felicítalo de nosa eh, parte e eh, dille que que que, que, o, que o incomodaremos entre comillas para, para que fale con no os na radio. No te eh? preocupes, eh, calquera cousa falamos, e vale. ma, mañan vou estar con tedes a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 Están boas mans, eh? non me preocupéis. Bueno, que, que estamos encantados de que a súa produción literaria, lingüística e poética siga tendo éxito é eh? que lle desechamos moitísimo. Bueno, que xa intentaremos Además, conectar con él. Se si, si acaso, fala allí primeiro e despois mandarnos o, o contacto, vale? Perfecto, falo yo mañan, en eh, eh, cato, teña xa, vos lo paso, porque...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 Que... Sí, sí, también dirigidos por Kiko Cadaval, eso, eh. que se ha sacado un cartel antes de estar la obra. Claro, eso eh. es, eso <risa> es adiantarse a todos. O sea, sí, sí. Pareció bien maravilloso cuando ven a su publicidad, porque, es cierto, los tiempos corren, corren uh -huh. demasiado. Sí. Pero es una producción tan grande, tan grande y tan hermosa uh -huh. uh -huh. que, que da gusto ver que cada año eh, no paran. Uh -huh. Están ahí a punto de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 Escoita, pero hai unha cousa que nosotros somos talismán. Ah, claro, xa sabes. el xa sabe que nós somos talismán para todas as persoas que entrevistamos. Hombre, e que... <risas> non vou saber. Xa, cada cousa que falo con vos, despois se fai realidade. Claro eh, sí. É extraordinario. Claro <risas> pero, pero mira, entre, entre risas. Pero vanse facendo realidades. Sí, si nos comentámoslo como como unha pequena curiosidade, pero en realidad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 a falar a coas persoas que, que falamos, lo, lo de todos os hitos xa sabes, nos aprezamos moitísimo o vosso traballo, títeres, seguro que terá moitísima tanxarina, ter, terá moitísimo éxito e eh, eh, eh, ese esa estreia en en, sí. en en Arteixo vai a ser un exitazo. A ver se si somos cap... a estreia en Arteixo van a estar Joana Suárez, mm. eh, Joana Luna, eh, Miguel Borines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 Para, para unirnos a, ao sentir portugués tamén da celebración do, do 25 de abril Fantástico, fermoso, fe, feiticeiro A verdade é que eh, todos os que asistan van a disfrutar moitísimo Desexamos de, que continue que non, se, que non somente se sexan en, en arteixo senón que se espalle tamén por moitos sitios máis, non? Si, sí, estarán o 15 de, de, en, o 15 de febreiro mm van a estar en Redondela. Ajá, que bueno. Redondela participou tamén activamente no proxecto, hm uh hm, -huh. cedendo locais, ensaios, etcétera, que se fixeron tamén en Redondela. Mhm. Uh -huh. Aparte de Pobo de Varxin. Claro E bueno, eh, merece tamén en Redondela a terra de dos talsarinos, sí. pois está en pode ser visualizado sí. o, o espectáculo. Que disfruten ademais, lógicamente. Bueno. Claro, claro. Que,